LUNCA DIN MIRCEȘTI Bate vânt de primăvară și pe muguri îi deschide. Vântul bate, frunza crește și voioasă lunca râde. Sub verdeața drăgălașă dispar crengile pe rând și sub crengile umbroase mier la sare șuirând. Oh, minune farmec dulce! O, oh, putere creatoare! În oricare zi pe lume iese câte o nouă floare!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 Melancolică, divină De o tainică vibrare De un avânt inspirător Ce aduce în piept suspinuri Și în ochi lacrimi de amor Este timpul renvierii, Este timpul reînnoirii Și-a sperării zâmbitoare Și-a plăcerii și-a iubirii pasărea își gătește cuibul Floarea mândrelei colorii Câmpul via sa verdeață Lanul scumpelei comori Sus, paingul pe un frasin Urzind pânza diafană, Cu al său fir de argint subțire, Face o punte aeriană, Iar în de mătasă Gangurul misterios, Cu privighetoarea dulce, Se îngân armonios. Jos, pe la tulpin, la umbră, Fluturii flori zburătoare Se îndrăgesc în părechere Pe sân alb de lăcrămioare, Și, caroi de pietre scumpe, Gândăceii smălțuiți, Strălucesc vie comoară Pe sub ierburi tăinuiți. O pătrunzătoare șoaptă umple lunca, se ridică. Ascultați! Stejarul mare grăiște cu iarba mică, Vulturul cu ciocărlia, Soarele cu albul nor, fruturul cu planta, Râul cu limpedele izvor. Și stejarul zice ierbii. Mult ești vie și gingașă! fruturașul zice flori. Mult ești mie, drăgălașă! Fluturul uimit ascultă ciocărlia ciripind. Riu, izvoare, nouri, raze, se împreună iubind. Luncă, luncă, dragă luncă, rai frumos al țării mele, mândră în soare dulce, în umbră, tainică, la foc de stele. Ca grădinele armidei, ai un farmec răpitor, și siretul te încingi cu al său braț dezmierdător. Umbra ta, recoritoare, adormindă. Parfumată, stă aproape De lumină prin poie netupilată. Ca o nimfă pânditoare De sub arbori înfloriți, Ea la sânul ei atrage Călătorii fericiți. și îi încântă și imbată, și îi aduce la uitare Prin o magică plăcere de parfum Și de cântare, căci În tine, lâncă dragă, Tot ce are suflet, grai, Tot șoptește de iubire În frumoasa lună mai.